en embetsmans son botas. Kapitel 4 verserna 43 till och med 54. 43 Efter de två dagarna fortsatte Jesus till Galileen. 44 Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemlandrakt. 45 När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen eftersom Galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. 46 Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Cafarnaum. 47 När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. 48. Jesus sa det till honom. Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte. 49. Ämbetsmannen sa det. Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade Gå hem din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. 51 När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. 52 Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade Igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. 33. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. 54. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judéen till Galileen.